Deras kampanj går ut på att alla butiker ska sluta sälja pels. Deras vision är att alla ska bli veganer. Djurrättsalliansen når sina mål på laglig väg, säger de. I verkligheten sker det med hjälp av hot och trakasserier från militanta aktivister. I Göteborg, Stockholm och Malmö och andra städer har aktivister från Djurrättsalliansen lyckats få butiksägare att skriva på kontrakt om att sluta sälja pälsprodukter alliansen är den organisation som syns och hörs mest, såväl i medier som på gatan, och de säger att de bara utövar påtryckning med demonstrationer och andra lagliga metoder. Men Kaliber kan idag visa att kopplingarna till personer som använder sig av hot, skadegörelse och trakasserier är tydliga och kontrakten som butiksägarna motvilligt skriver på bygger till på ren utpressning och bedöms som olagliga. Om du inte skriver på så fortsätter de krossa rutorna. Men skriver du på, då slutar de krossa. Det ligger ju ganska nära beskyddad verksamhet. Eller ren utpressning alltså. Ja, att de är rädda det är, det är ju ganska ointressant för oss egentligen. Det som är intressant för oss är ju att de ska sluta sälja pels. De står alltså både utanför våra fönster och inne i gallerian. Nu får vi får nog ringa polisen för nu står de både där och där. Det går ju inte. Päls är mord! Lov era händer! är mord! Päls i mod, Ni har blod på era händer. Det här budskapet har ekat utanför landets klädbutiker. Och en mörk oktoberkväll står vi på Vallgatan i Göteborg. Utanför en av de butiker som Djurrättsalliansen har valt ut som måltavla. Fiorucci. Ett tiotal unga människor demonstrerar. Någon delar ut flygblad. En skramlar med en bussa för att få in pengar till organisationen. Andra står med plakat i händerna. Med bilder av flodda djurkroppar. Uppmaningar som... Säg adjö till detta barbari. 50 miljoner djur. Och och de flesta kunder skyndar sig snabbt förbi. De som går in i butiken väljer en annan ingång. De blir rädda för de vågar inte gå in den här ingången. Vad är det de blir rädda för? Vad är det De, ja, de tycker det är obehagligt. De får en obehagd känsla och det får ju vi också. Det är jätteobehagligt. Vi ber expediten visa vilka kläder som protesterna handlar om. Hon fingrar på några jackor och pekar på ett par skor. Det är lite pälskragar. Ja. Pälskant på skor. Det är det. Det är ett fåtal plagg, men det är så pälsmordet ser ut idag. Mössor och kragar i päls och pälsdetaljer på skor och handskar. Tillräckligt för att Djurrättsalliansen ska demonstrera. Men också tillräckligt för att butiksinnehavaren Lotta Alfredsson gång efter annan får skyltfönstren krossade och färgbombade med röd färg. Attacker som de militanta aktivisterna Djurens befrielsefront har tagit på sig. Det finns alltså två djurrättsrörelser i den här berättelsen, men båda har samma mål. Stoppa all handel med päls, Lotta Alfredsson. Mafiametoder, tycker jag att det är. När man inte får. Eh, vi gör ju ingenting som är fel. Vi följer ju lagen och det är, man får lov att sälja päls. Men de bryter ju mot lagen när de krossar rutor och hotar. Utanför Fiorucci står Richard Klinsmeister. Han är talesman för Djurrättsalliansen i Göteborg. Och han är också aktiv i Miljöpartiet. Detta är liksom en del i vår kampanj som, som heter Ett pälsfritt Göteborg. Som går ut på att... Eh, vi kommer att demonstrera utanför pälspolitiker tills hela Göteborg är pälsfritt. Och hur lång tid innebär det? Det innebär att, eh, vi, att kampanjen avslutas när hela Göteborg är pälsfritt. Så det kommer förhoppningsvis inte ta så lång tid. Du verkar ganska övertygad om det. Eh, med tanke på de framgångar vi har haft så är jag positiv. Mm. Vad har ni haft för framgångar kan du berätta? Eh, vi har bland annat fått Göteborgs största och äldsta att sluta sälja i Andreasson, en butik som har sålt pels i 90 år. Det var i juni i år som ägaren för Andreassons tröttnade på aktivister. Han satte upp en handskriven skylt av papp i butikens skyltfönster med texten Vi slutar med pälsförsäljning. Demonstrationer hade förekommit länge, men i våras nådde de kulmen. Skyltfönstren blev krossade i butiken, ägaren hotades och fick stenar inkastade i sitt hem när familjen låg och sov. En militant grupp som heter Djurens befrielsefront tog på sig de här dåden. Samtidigt pågick Djurets alliansens lagliga demonstrationer utanför affären. Men rent moraliskt så stödjer den lagliga grenen de illegala aktionerna. Richard jobbar ju bara med lagliga metoder men vi kan ha en förståelse för de som tycker att kampen mot djurplågeriet går för långsamt. Kan man säga alltså att deras metoder de påskyndar mm. även era mål? Det vore väl fel av mig att säga det men så är det kanske. De nattliga aktivisterna de hakar ju på vår kampanj Bakom demonstranterna utanför Fiorucci- syns tydligt spåren efter de nattliga aktivister- som Klinsmeister pratar om. I skyltfönstren gapar fem stora hål- som är provisoriskt lagade- med fönster som har limmats över. Nu har det ju sett ut så här i åtta, nio veckor säkert- som vi inte har lagat rutorna. För så fort vi lagar dem så kommer de ju krossa rutorna igen. Det är ju sett troligt alltså. Absolut, hundra ja. procent. Det känns jobbigt att de... Eh... I och med att de står utanför dörren och de krossar även rutor på nätterna så vet vi inte om de förföljer oss när vi går hem från jobbet så personalen är ju rädda. De är rädda? Ja, de är ju rädda oroliga när de går hem själva och att någon ska följa efter dem och göra någonting med dem. För djurets alliansen själva säger att det är inte de som krossar rutorna. Ja, det tror jag inte på. Jag tror att det är de. Absolut. Jag tror inte att det är några andra. De, när vi säger det att om vi slutar sälja päls, vad händer då? Då slutar, ju, då slutar ju rutorna krossas. Har de sagt det till er? Ja, de har sagt det. Att då upphör vandaliseringen om ni skriver på det här kontraktet. Kontraktet som Lotta Alfredsson talar om- är ett slags avtal om pälsfri policy- som Djurrättsalliansen utformat och ber butiksägarna skriva på. Det står att man förbinder sig att ägna sig åt helt pälsfri verksamhet. Avvikelse från policyn- –innebär att man riskerar att hamna på listan– –över ej pälsfria butiker. I praktiken innebär det något mycket värre. I våras, efter att hon fått sina skyltfönster– –krossade tre gånger, skrev Lotta Alfredsson på avtalet. Men då hade hon redan lagt ut en order– –på höstens och vinterns klädkollektion. Och den 8 september– –skrev Djurrättsalliansen på Facebook. För er som har missat det så har Fiorucci brutit mot vår pälsfria policy– –och säljer bland annat päls från tvättbjörn. Detta är helt oacceptabelt. Nu ska skiten bort. Demonstration idag. Vi möts alla vid domkyrkan 16.00. Demonstrationerna fortsatte och nattetid fick Fiorucci återigen sina skyltfönster krossade– Synkroniseringen mellan den lagliga och den olagliga grupperingen av djurets aktivister var tydlig. Och kopplingarna mellan dem är mycket starkare än de vill påskina. Klockan är nio här i Ekott. Det finns allvarligare brister i skötseln av svenska grisar än vad som hittills varit känt. Det visar en granskning som organisationen Alliansen har gjort och som Eko tagit del av. Minknäringen ifrågasätts efter avslöjande bilder av vanvårdade djur. Ja, vi har ju sett olika typer av missförhållanden som sår och skador, kanibalism. Alliansen, som bildades för fem år sedan fick sitt stora genomslag efter att ha filmat missförhållanden på gris- och minkfarmer. Aktionerna var offentliga och ingick i det övergripande målet att stoppa all djurhållning som är avsedd för människan. Men visionen sträcker sig längre än så att alla ska bli veganer. Parallellt med alliansen arbetar djurens befrielsefront mot samma mål. Men de går mycket längre i sina metoder och släpper bland annat ut minkar. De har också modhotat butiksägare och även hotat deras barn. Vilket bland annat Sveriges radios P3 har berättat om. Och då ringde min mellandotter och talade om att hon hade fått det här brevet. Och att de hade varit hemma hos mig, att de hade varit ute på sommarstället och sådana här saker. Det berörde ju mig. Men det här, nu börjar det liksom beröra andra. Hej. Du får det här brevet som släkting till Göran Larsson som driver en pälsaffär på Södermalm. Er relation ger dig makt och möjlighet- att påverkar honom att ta sin hand ifrån djurplågeriet. Med makt kommer ansvar. Ett ansvar du tyvärr hittills inte verkar ha tagit. Vi planerar nu en övertalningskampanj med start under hösten, där du har en av huvudrollerna. Vi hoppas och tror att du delar vår målsättning- och att du vill göra en insats för djuren. Kampanjen är över när butiken är stängd. Det ni hörde var från Petre Verkligheten som berättar om en pälshandlare från Stockholm som fick stänga sin butik förra året. Många av de vi pratar med har upplevt samma rädsla, men få vill ställa upp och berätta om rädslan i radio. En butiksägare som slutat sälja päls vaknar klockan tre varje natt, fortfarande orolig för att få sten genom fönstret i hemmet. En annan säger sig ha blivit hotad in i butiken och de som kom in med avtalet om pälsfri policy och är rädd för fortsatta trakasserier. alliansen säger att de aldrig använder sig av våld men samtidigt stödjer dem djurens befrielsefront. Richard Klinsmeister. Jag anser att det är okej att stöda moraliskt fritagning av djur. Djur från pälsfarmer, djur från djurförsökslaboratorium och på den nivån. Men sen kan jag förstå över aktivism också. För det vore väldigt märkligt av en djurets organisation att inte stödja en verksamhet som gru ut på att rädda liv. Det var väldigt konstigt att säga att man är helt emot det. Mm. På ett vegetariskt fik i Malmö träffar vi en annan aktivist från Alliansen, Marcus han har också varit aktiv i andra grupperingar och utveckla vad det moraliska stödet till djurens befrielsefront handlar om. Ja, men Anledningen till att vi har valt att ge vårt stöd till det är att de här frågorna, alltså de som själva utför de här aktionerna så sällan får komma till tal. Därför tycker vi det är viktigt att när det kommer upp sådana här frågor i media att vi ska kunna säga vad vi tycker, vad, vad vi står för och kunna faktiskt förklara varför vissa människor känner sig tvungna att göra det här. Jag tror inte att någon som är beredd att bryta mot lagen gör det för skoj skull. Marcus heter egentligen något annat och på hans egen begäran har vi låtit honom vara anonym och bett någon annan läsa in det han säger på inspelningen. När det kommer till våldsamma aktioner som skadegörelse och attacker mot butiksägares hem, som kan innebära psykiskt lidande för den här personen, menar han att det kan ursäktas om alla andra vägar först har prövats? Sen kan man ju diskutera lagen hit och dit och vad som är korrekt och vad som kan vara strategiskt riktigt. Så, så finns det ju ändå någonstans en situation där miljontals djur dör varje dag. Och det är ju där någonstans man måste utgå när man diskuterar de här sakerna. Och, och tycker man att det är viktigt, alltså man, man tycker att det är fel att de här djuren dör och lider på det här sättet. Då, då tror jag att man kan rättfärdiga en hel del saker. När vi frågar Markus om han själv gjort något olagligt i djurrättssammanhang... Svarar han först nej, men medger sen att han är dömd för hemfridsbrott och grov skadegörelse. Brott som han har nekat till. Enligt tingsrätten i Malmö så har Markus bland annat varit hemma hos en butiksägare på natten och sprayat avskum, mördare och DBF, alltså djurens befrielsefront på bostaden. Han greps av polisen i närheten av huset. Polisen hade tidigare bedrivit spaning mot Marcus lägenhet. Av spanarnas anteckningar framgår att Marcus och ytterligare två personer sannolikt varit länken mellan den lagliga delen av djurrättsrörelsen och den olagliga DBF. Kopplingen mellan djurrättsalliansen och DBF har även polisen i Stockholm sett. Så för vår del i Stockholm så var det, var det jättetydligt. Alla de personer som vi har identifierat som djurens befrielsefront eller haft misstankar om att de ingått i de konstellationerna har ju varit direkt aktiva i djurets allianser. Och det ser vi även då i viss del även runt omkring i Sverige då. Där vi har haft kontakter med Stockholm så har vi sett att det är samma människor. De är lokalt aktiva i djurets allianser men även då aktiva som djurens befrielsefront. Det säger Fredrik Hammarström, polis i Stockholm, som ägnades åt att kartlägga personerna inom djurrättsrörelsen. Polisens spanare såg också att man träffades mellan grupperna. Vi har sett ett antal möten mellan personer i ledningsfunktion för djurrättsalliansen och personer som har en ledande roll i en IBF-cell. haft eh, onormala möten, alltså, som vi bedömer det hemliga möten då. Den koppling som Fredrik Hammarström talar om blir tydlig när vi går igenom de senaste årens fällande domar mot djurrättsaktivister. I Örebro dömdes en 19-årig man för mordbrand efter att ha försökt sätta eld på en pälsbutik. I mannens bostad fann polisen en kassa som tillhörde alliansen i Örebro. Och i mobiltelefonen hade mannen antecknat inloggningsuppgifter för alliansens e-postkonto. I Stockholm dömdes två kvinnor för skadgörelse mot en pälsbutik. En av kvinnorna hade ett förhållande med och bodde hos en person som var aktiv djurrättsalliansen. I djurrättsalliansen. Vid bostaden fann polisen material från såväl djurrättsalliansen som djurens befrielsefront. I Lidköping dömdes en 21-årig man för misshandel, vållande till kroppsskada och hemfridsbrott. Efter att nattetid ha åkt hem till en djuruppfödare och bland annat krossat rutor och kastat in röd färg och sedan försökt slå sig loss när han blev fasthållen. Mannen säger till Kaliber att han var med och startade en lokal organisation som sedan övergick till Djuretsalliansen. Vem som helst får utföra militanta aktioner i djurens befrielsefråns namn så länge man är minst vegetarian och följer vissa av DBFs riktlinjer. Och de domar som Kaliber har gått igenom visar tydligt att det ibland rör sig om samma personer som nattetid utför illegala aktioner och dagtid arbeta aktivt med djurets alliansen. Men få av dem åker fast. Bevisbördan är svår. Djurets aktivister finns sällan i polisregistret för andra brott och brukar vara skötsamma i övrigt. Men när det gäller djur är vissa beredda att gå väldigt långt. Välkommen för utcitaniän. Den 15 november skriver djurets alliansen i Göteborg på Facebook att de ska hålla ännu en demonstration utanför Fiorucci. Vi ringer upp butiken. Nu, nu står de nu står de på olika, nu står de där utanför också. De står alltså både utanför vårt fönster och inne i gallerian. Nu, vi får nog ringa polisen för nu står de både där och där. Det går ju inte. Ja, vi, vi får nog ringa polisen nu. När vi kommer dit är polisen redan där. Men det finns ingenting de kan göra eftersom det är en laglig demonstration- en butiksinnehavare, Jackie som har en annan affär i gallerian, är irriterad. Nej, polisen ska läsa. Vara ut. De ska vara ut på gatan, inte här inomhus. De förstår för allihopa där inne. Det är shopcentrum, så tycker de ska vara ut? Jag tycker inte att vi förstör. Jag tycker att vi utnyttjar våra demokratiska rättigheter ytter oss. Däremot tycker jag de här personerna, som alltså de här inne på Frutti och man är här som jobbar på Tessi som köper in en från länder som saknar ju skydd och styr. Djurskyddsavsiktning. Borde sluta med det och ta ett ansvar? Men jag säljer och betalar skatt och du kan gå ut och, och få mina pengar. Det är jag som betalar till er. Jag, tror jag, jag jobbar så att Jag betalar också jag Jobbar ni också? Från Djurets alliansen hör vi Robin Jung som organiserar kampanjerna mot pels i Göteborg. Dagens datum, den 5 november är speciellt för alla djurets aktivister. Jag har förstått att ni demonstrerar av en särskild anledning idag. Kan du berätta om det? Ja, vi är här för att hedna aktivisten Barry Horn som dog år 2001 under en hungerstrejk. Men han blev gripen alltså av, av polisen? Ja, han blev gripen för sin medkänsla för djuren. Han försökte sätta stopp för de här roligtviserna som drabbar djuren. Då. Men han hade ju applicerat brandbomber inne i ett köpcentrum. Som sagt så ser vi att det är mycket värre Jag menar, det här är ett Han har placerat blandbomberi i butiker Som sålde, sålde pels helt enkelt Och det här lidande Så de här butikerna gör sig skyldiga till När man säljer pels. Då får man ju sätta det Vad är värst att man bränner ner någonting En affär utan att skada någon Man får också nämna på att vi djursaktivister under de, under de 35 år vi har aldrig skadat den där människa i, i, i aktionen mot pälsindustrin eller mot någon annan djurindustri. Den engelska djurrättsaktivisten Barry Horne dömdes 1997 till 18 års fängelse för försök till mordbrand i ett köpcentrum i Bristol. Han hade redan tidigare suttit fängslad för innehav av brandbomber och hade varit inblandad i ett flertal våldsamma aktioner. Han dog 2001 efter en serie hungerstrejker och blev samtidigt ett slags martyr för djurets rörelse. Vi ger oss aldrig, vi vinner alltid, är djurets alliansens paroll. Under 2010 har de lyckats få ett halvdussin butiker i Göteborg och sluta sälja kläder med päls. –förstås med god hjälp av djurens befrielsefront. Så här gick det exempelvis till när skoaffären Furetti skrev på. Natten den 24 april krossade någon skyltfönstren på Furetti. Nästa dag bytte ägaren rutorna. Nattliga aktivister kom tillbaka och krossade rutorna igen. Några dagar senare, den 3 maj, hände samma sak ännu en gång– och den 7 maj kom folk från Djurrättsalliansen in i butiken och bad ägaren att skriva på ett kontrakt om pälsfri policy. Hej. Tjena. Söker du mig? det? Ja. ja, Tjena. Har du länge? fem ja. minuter. På polishuset i Göteborg träffar vi polismännen Mats Palmgren och Bertil Claesson som båda har arbetat med djurrättsbrott. För mig är det ett uppenbart hot mot demokratin. Alltså när man tvingar eh, människor som försöker bedriva en näring att sluta den eh, baserat på, på någon form av ideal som man själv lever. Alltså då är detta en, en form av hot mot, mot demokratin och borde betraktas som, som mycket allvarliga brott. Det säger Bertil Claesson, områdeschef i Göteborg. Det fåtal gripanden som har lett fram till åtal förklarar han till viss del med att brott som exempelvis skadegörelse Tidigare sett som enskilda företeelser. Jag tror att man från samhällets sida och ifrån åklagare domstol och så kanske har svårt att se det här i ett sammanhang. För att ofta finns det ju en plan bakom ett sammanhang, alltså en rörelse. Det är inte det, är inte det att det är enskilda brott utan det, det, det är en rörelse som, som driver i en viss riktning då. Hans kollega Mats Palmgren, biträdande chef för polisen i Storgöteborg i den Göteborgs polis idag som arbetar mest med frågan. Du, eh, hur ser du på de här kontrakten om en policy som vissa skriver på? Ja, hur ska man se på det? Alltså om någon kommer till dig och, och säger att ja, om du skriver på det här kontakten så slipper du problem i framtiden. Det ligger ju ganska nära beskyddad verksamhet eh, på restauranger som man pratar om eller, eller ren utpressning. Alltså, alltså det, det är så jag rent privat upplevde. Enligt då djurets djurrättsalliansen så skriver de på av fri vilja. Vad tänker du om det? Ja, det faller på sin egen orimlighet så att det behövs nästan inte kommenteras. De hade ju aldrig skrivit på det här om de inte var pressade. Det är ju helt uppenbart att det finns en otillbörlighet till det. alliansens avtal om pälsfri policy kan vara olagliga. För tio år sedan fick en liknande organisation, innan till Kristins Päls, att skriva på ett kontrakt. Hon polisanmälde personen som kom in med kontraktet. Tingsrätten ansåg att det var tydligt att butiksinnehavaren hade känt sig hotad. Kvinnan som kom in med kontraktet spelade enligt rätten på hennes rädsla och dömdes till fängelse för olaga tvång. En dom som fastställdes av hovrätten. Så här säger just Westerlund, Västerlund, straffrättsexpert på Göteborgs universitet. Och de här som går ut med de här lapparna, de utnyttjar vad som hänt tidigare. Det är ju ett hot om brottslig gärning. Skriv på den här lappen, annars kommer skadegörelserna fortsätta. För mig är det alldeles uppenbart att det här är fråga om olaget fång. Vad tycker du om den, den domen? För du har läst den här. Jag har läst domen och eh, det var väl inte. Så är det väldigt vanligt på den tiden som man såg, inte så allvarligt på det, utan man dömde för olagad tvång. Men jag menar nu när det har sett i system på ett helt annat sätt så menar jag på att då ska brottet fortsättningsvis bedömas som grovt olagad tvång. Och då är för sex månaders fängelse. Kalibers undersökning visar att det bland dömda militanta djurrättsaktivister funnits tydliga kopplingar till djurrättsalliansen. Polisen i Stockholm har i sina spaningar också sett att personer i djurens befrielsefront även varit aktiva i alliansen och att grupperingarna kommunicerar med varandra. Och en hovrättsdom visar att det går att komma åt kontrakten som kan betraktas som olaga tvång och det går att bevisa juridiskt. Men brotten är trots allt svårlösta och polisen är självkritisk. Bertil Claesson. Alltså det är som jag sa förut. Det här är ett stabilt hot mot demokratin. Det är att utsätta enskilda människor för, för en process som är hemsk helt enkelt. Och Jag tycker att vi borde kunna bli mycket, mycket bättre och vi jobbar på det. Vi ska bli mycket bättre på de här frågorna. De ska kunna kräva ut av oss att få det skydd som de behöver. Den 10 november träffar vi Richard Klinsmeister- alliansens talesman i Göteborg. Han tar emot på Miljöpartiets kassli i Göteborg- då han är ombudsman för grön ungdom i Västra Götaland. På plats från allians är också Robin Jung. Kan du förklara hur de här så att säga, avtalen om en pälsfri policy fungerar? Pälsfri policy det innebär ju att vi går in till en butik- som säljer pels och eh, har en dialog med dem och hör med dem om de är intresserade av att skriva på en pälsfri policy. Och den lämnar vi tillsammans med material från pälsindustrin så att de ska förstå vad det är de säljer. Håller de med om detta, att detta är fel så kan de skriva på en pälsfri policy. De får en kopia, vi får en kopia, vi skickar in den till vår, vårt huvudkontor. De kommer upp på en hemsida och på en lista över pälsfria företag. Vad händer då alltså, om man bryter mot den här policyn? Det jag menar är att bryter de ett policyn så kommer ju givetvis vi komma dit igen och demonstrera fullt lagligt. Om man nu som handlare vägrar att skriva på den här policyn, är inte risken då att man får fönsterna krossade? Det är mycket möjligt men... Det är svårt för oss att säga eftersom det är inte vi som utför det. Vi är ju Rättsalliansen och vi utför bara lagliga metoder. Och eh, vi har ingenting med DBF att göra mer än att, eh, att eh, de möjligtvis hakar på våra kampanjer. Vilket inte är så konstigt. Alltså alla de här butikerna, som de som vi har pratat med som har skrivit på den här listan eller som säger att de slutar sälja päls, de har sagt att det är för att de är rädda. Vad säger de om det? Ja, att de är rädda det är, det är ju ganska ointressant för oss egentligen. Eh, då kan man ju tänka, hur rädda har inte djuren varit? Så eh, hur de mår är ju för oss ointressant. Det som är intressant för oss det är ju att de ska sluta sälja päls från djur som har varit rädda hela sitt liv. Okej, okay, alltså det är inga problem att de skriver på avtalen på grund av rädsla. Man hade ju önskat att de hade skrivit på för att de förstod vad, de, vad det är de gör. Hur fel det är att sälja pels Men eh, vårt mål är att de ska sluta sälja päls. Skulle du själv kunna tänka dig att det var med i aktioner där man exempelvis krossar skyltfönster? Nej. Kan du garantera att det inte är ni som är ute på nätterna och krossar fönster? Alltså ert gäng här i Göteborg som har varit utanför butikerna? Det jag kan säga är att djurrättsalliansen som organisation inte har gjort detta. Sedan kan jag inte jag svara för varje enskild individ. Fredagen den 12 november demonstrerar djurrättsalliansen utanför Fiorucci igen. Lotta Alfredsson har tappat räkningen på antal demonstrationer. Men går i alla fall ut och försöker kommunicera. Du, om man... Eh... Sluta sälja päls. Sluta ni krossa rutor då? Ja, Nej, men då slutar rutorna att krossas, eller? men ja, jag, ja, jag tror bara att tro eftersom de krossade rutorna och sälja päls. Nej, ja, jag bara undrar. bara var bara nysviken om, eh, om ni tror att det slutar krossas då? Kan vi tänkte förra gången så sålde ni päls och då krossade jag rutor. Och sen så tog ni bort dina päls och då fick ni kvar rutor. Men sen så började ni sälja päls igen så krossades de igen. Tror det finns nog ett litet samband mm. faktiskt? Ja, men det var just det jag var bara nysviken att höra. Mm. Jättebra! Mm. Förra gången sålde ni päls och då krossades rutorna. Och sen tog ni bort er päls och då fick ni ha kvar era rutor. Men sen så började ni sälja päls igen och då krossades de igen. Det finns nog ett litet samband faktiskt, konstaterar Robin Jung från Djurets alliansen.